Och det som var så speciellt med folkminnen det var att det byggde på lyssnarnas frågor. Och vi hoppas ju förstås att den här podden ska fungera på precis samma sätt. Och det är väldigt roligt att det har faktiskt börjat komma några frågor. Inte är det många, men några har kommit och vi vill väldigt gärna ha fler naturligtvis. Ett brev som har kommit handlar om ett, det återkommande skräckryktet bland barn om en vit skåpbil som rövar med sig barnen. Och den som har skrivit till oss det är Else Marie Andersson i Ljusdal. Hon var uppe tidigt på morgonen och läste då om vår podd i Ljusdalsposten vilket gjorde att hon genast skrev innan hon ens hade hunnit lyssna på podden misstänker jag. Hon skrev så här. Kan inte låta bli att berätta om den kusliga upplevelsen som vi barn i Kåsjöby upplevde varje gång det kom en vit skåpbil. Vi skrek åt varann. Nu kommer den igen och vips var alla barnen borta från vägen. Vi gömde oss bakom stenar och buskar rev sönder våra kläder. Brände oss på brännäslor, tryckte oss till varann och de minsta grät. Det var omkring 46 och fram till 52 ungefär hade hört om Hitler som for omkring och samlade upp barn och tog dem till Tyskland i just dessa vita skåpbilar. Och inte blev det bättre av att våra äldre bröder demonstrerade med våra dockor med att slänga upp dem i luften, tog emot dem med grenar och sa Så här gör Hitler med små barn, slänger upp dem i luften och tar emot dem med knivar och svärd. Mammas röst med pojkar, varför ska ni skrämma flickorna så? De sprang nog lite triumferande och småflina, tyckte att de verkligen lyckades skrämma oss. När hysterin och förskräckelsen nått sitt klimat fick vi plötsligt höra pappa berätta för oss att några vita skåpbilar som samlade upp barn inte existerade, utan det var en snäll farbror som hette Raul Wallenberg som tillsammans med Röda Korset hjälpte tusentals judar från förintelselägren i Tyskland då körde de i vita bussar som var märkta med röda korsets emblem och räddade dem. Så skrev Els Marie Andersson i Ljusdal till oss. Och det där tyckte vi var ett väldigt intressant brev. för att eh, I vårt eh, förra program så sa vi ju att det här ryktet att det kan spåras tillbaka till eh, en massmördare i Belgien, Mark Dutroe. Och det var ju på 1990-talet som han eh, rövade bort sex flickor- och två av dem mördades, två svalt i el, två överlevde. Och eh, det dröjde ju väldigt länge innan man kunde binda honom vid de här brotten. Och det var en eh, undersökningsdomare som lyckades eh, konstatera- att Mark Tro hade hyrt en vitskåpbil- när han rövade med sig de här flickorna. Och eh, det där skrevs det mycket om i tidningarna och det, tv tog upp det. och eh, Vi tänkte oss att föräldrar då skulle ha varnat sina barn för att eh, om det kom någon i en vit skåpbil så skulle de inte följa med. Men, eh, och sen skulle då barnen själva ha glömt bort alla andra omständigheter utom detta att det rörde sig om en vit skåpbil. Men jag tycker att Else Maris brev här visar att det här skräckryktet om vita skåpbilar det kan vara äldre än så. Att det faktiskt då fanns i efterdyningarna efter andra världskriget och katastrofen med de mördade judarna i Europa. Så vi vill gärna ha fler belägg just för att... Ryktet kanske fanns före massmördaren du tror som härjade då på 1990-talet. Så är det någon som hör på den här podden och eh, minns från barndomen rykten om det behöver inte vara en vit skåpbil men, men eh, främmande bilar som kommer och, och tar med, rövar med sig barn. Ja då vill vi väldigt gärna få höra det i e mail eller i vanliga brev. Mm, och skriver ni en e-post vilket vi helst vill ha då är adressen lyssna.at det vill säga snabla folkminnespodden.se Och vi får ju frågor till eh, vår podd på lite olika sätt. Jag råkade berätta för en elektriker som var hemma hos mig för att dra en ny elkontakt inför att vi ska få fiber i huset så sa det till honom att vi håller på med folk, folkminnespodden och vi har precis gjort dem om de, de vita skåpbilarna som skrämmer barn. Och då sa han genast, ja, när jag var liten och växte upp- då var vi jätterädda för varulven i Jakobsberg. Ja, och då kan man alltså av det sluta se till- hur gammal han var när han var liten. För att det var 1972 som det var, gick ett rykte i Jakobsberg- alltså förort till Stockholm- om att en varulv skulle ha synts till. Och eh, det var barn som hade sett den här varulven. Han såg ut som en vanlig man men var ovanligt luden och hårig. Och, eh, man, man trodde att det kunde vara en varulv. Och bakgrunden det var alltså att sommaren 1972 då sände tv-skräckfilmer på sen kvällstid. Eh, jag tror att det var en sån film i veckan under hela sommaren- där kommer alla de klassiska skräckfilmerna om Frankenstein, Dracula naturligtvis, Mumien och inte mindre än två varulsfilmer. Den ena hette Dr. Yogami från London och eh, där var alltså en svensk ettad skådespelare i huvudrollen. Han hette Warner Oland eller Werner Ölund från början han blev varul vid fullmåne. Och det var inte bara i Jakobsberg faktiskt som eh, de här skräckfilmerna eh, skapade rykten. Utan i Trelleborg, längst nere i söder, där var det också ett sånt här rykte. Och både där och i Jakobsberg så var det alltså uppskrämda barn som fick se någon som var ovanligt skäggig och långhårig. Och kanske just därför varulv. Och eh, mumiefilmen, den ledde till en liknande ska jag säga ryktesepidemi i Sätra, en annan förort utanför Stockholm. Där var det någon som hade sett en person som hade tydligen varit och blivit omplåstrad, så han hade alltså liksom gasbindor om eh, jag vet inte hur mycket av kroppen men, men bland annat i, i, i en del av huvudet. Och eh, då kom det igång ett rykte alltså att någon hade sett en mumie i Sätra och eh, den här mumien den rövade barn naturligtvis. Och det fanns också historier om att han hade en motorsåg. och Där anar man då en annan film, alltså motorsågsmassaken- som hade liksom blandats ihop med den här Och Jag som tycker att ämnena som vi pratar om i vår podd är så roliga- jag, så jag pratar ju med alla om Folkminnespodden. Och naturligtvis så gjorde jag också det när jag var och klippte med mig. Så sa jag, nu var vi på Folkminnespodden och då sa- min frösör att jag, när jag var liten då skulle jag akta mig för mora sa han. Men eh, han sa inte var det någonstans han växte. Eller? Jo, i Uddevalla trakten. I Uddevalla trakten. Ja. Jaha, för att i Stockholm med omgivningar, där fanns ju peppar och saltligan. Det här är ett rykte som fanns kan man säga, i en krans runt om hela Stockholm. Men företrädesvis då i söderförorter och västerförorter. Och det var alltid grannförorten. Där fanns det ett pojkgäng och de var väldigt farliga. Och kom man i närheten av dem, ofta var det någon skog som var, låg mellan de båda förorterna. Och det var där den här grannförortens pojkgäng höll till. Och de rövade då barn, band fast dem vid träd och skar upp sår på dem med kniv och sen pepprade och saltade dem i såren. Så att Därför kallades de för peppar- och saltliga. Och, eh, det här är ett rykte som jag tror är ungefär samtidigt med de här moragänget Mora ja. i Uddevalla. Mm. Och, eh, ja, eh, det är också någonting som vi gärna vill veta mer om. Men man kan ju annars tänka sig att just det här med att prata om att barn ska akta sig för Eh, vita bilar för man inte vet vad som ska hända. Så hade du också ett sätt eh, som kan ha något mer ren uppfostran att göra, att man alltså vill få fram det den vägen? Ja, alltså i äldre barnuppfostran, eh, och det här är ju någonting som är fullständigt övergivet i våra dagar. Alltså föräldrar får, får veta att man ska inte skrämma upp barn. Men det gjorde man eh, i de bästa. Bästa välmening för just för att barn inte skulle råka ut för till exempel att ramla ner i brunnen. Där fanns brunsgubben så att barn de, de varnades för att gå i närheten av de öppna brunnar som fanns när man... –och liksom, tog upp vatten. Mm. Men det fanns andra vattenmäsen också? Som mm. Ja, näcken för. var ju alltså någonting som eh, kunde dra ner barna om de simmade. Mm. Och som inte bara är någon som sitter och spelar? Nej då, utan eh, just eh, näcken som någonting som vållade drunkning– –det har ju varit vanligt förr. Och, eh, eh, om man går riktigt långt tillbaka i tiden, till 1800-talet och tidigare– –då var det ju så att man skulle binda näcken innan man badade– och näcken tål inte stål så då tog man alltså en kniv och så högg man den precis i vattenbrynet där, där vattnet och, och stranden förenades och då skulle näcken inte kunna dra ner mm. så att man där. Men stål hjälpte väl mot alla möjliga väsen Ja eller hur? det gjorde det, det Väldigt bra att ha med sig Och ett väsen som då är lokalt eh, känt det är ju mörksuggan som framförallt ett slags grisliknande väsen som fanns ute i nattmörkret. Och det var för att barnen inte skulle hålla på att ränna ute på kvällarna- liksom, utan komma mm. hem när det var mörkt. Annars kunde mörksogan ta dem. Och det där tror jag riktigt tror jag, fanns lite varstans i Sicilians trakten. Mm. Och nu är det en souvenir. Nu kan man köpa en mörksugga. Ja, och den ser ut <laughs> ungefär som ett litet mumintral. <laughs> ja, precis. Och, men inte särskilt skrämmande kan man tycka- men även vanliga djur som räven och ugglan kunde förekomma som sådana här skrämselväsen. Och ett annat lokalt väsen som jag tycker låter väldigt skrämmande- det är ungsglåman. Och hur ungsglåman såg ut det framgår inte riktigt- men den höll till inne i huset vid ugnen. Och ja, tål väl inte att barn var- bråkiga och sådär för att då, då kunde föräldrarna säga att då kommer ungsgråman att ta den. Kanske en anfader till anfadern till mummenfamiljen för han bodde ju också i kakelugnen. Kock ja, kanske, kanske det. <laughs> Men de hade ju en funktion de här skrämselväsendena som man brukar kalla dem Jaha. när man ska samla ihop dem. Och eh, vi vill förstås höra mer om det framförallt kanske om det finns någon som har mer att berätta om det här i nutida. Och som vi pratade om, om det är någon som precis i efterkrigstiden, om det här med de vita bussarna om det har gett upphov till skrämselrykten. Något som vi hörde i det här första brevet som vi läste upp. Ja, och det är alltså så här att barn har ju en fantastisk förmåga att sprida nyheter muntligt- vi vuxna lever ju kan man säga i ett mediasamhälle. Vi får väldigt mycket information från tidningar och radio tv och tv och, och böcker och liknande. Men barn innan de har liksom tillägnat sig sådana här medievanor så... Sprider om sina sin, uh, traditioner. Det kan vara alltså roliga historier, det kan vara skräckrykten, allt möjligt. Mm. Men det sker muntligt och, mm. och, det, och oerhört effektivt. Ja, faktiskt. ja, precis. Och det kan ju blåsa upp på olika ja, och ställen. Ja, det går alltså från ena landet till det andra. Ja. Den här vita skåpbilen, det är ingenting som är någonting bara för Sverige. Utan det finns alltså från uh, både Frankrike och, och England så mm. har man alltså att mm. höra hur barn tar upp de här och riktorna. Och det här vill vi väldigt gärna veta mer om. Och eh, skicka gärna upplysningar till oss. Antingen frågor eller bara berättelser att där känner ni till. Och då skriver ni till vår e-postadress. Lyssna.snabela.folkminnespodden.se Och eh, den här podden den är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adels Akademin i Uppsala som är en akademi för svensk folkkultur.